Тікати. На прес-конференціях незалежно один від одного зробили сенсаційне повідомлення. Їм відомо, що за вказівкою служби Гелена, а Гелен очолював Західну німецьку службу безпеки, Степана Бандеру отруїв, сипавши йому отруту під час обіду, член ОУН і одночасно агент служби Гелена Дмитро Миськів. На цей час Дмитро Миськів уже помер, так що на нього можна було валити все, що завгодно. Та ба знову стався великий прокол. Було достеменно встановлено, що Дмитро Миськів ніяк не міг підсипати отруту Степанові Бандері по тій простій причині, що його в той день не було в Мюнхені. Звичайно, радянська преса про суд над Сташинським не прихопилася ні слова. Сам Сташинський під час процесу на запитання, що він знає про Симона Петлюру і його вбивство у 1926 році, відповів, що ім'я Петлюри йому відоме, але про його вбивство він оце вперше чує. Цілком можливо, що більшість колишніх радянських людей – а тепер громадян Незалежної України, знаючи щось про самого Степана Бандеру, нічого не знали про його вбивство. Тепер вони знатимуть хоч щось. Бог, Україна, свобода. Заключне слово. Отже, хто ж усе-таки був Степан Бандера? Національний герой? який життя поклав на ліктар боротьби за волю і незалежність України? Чи столюбна посередність ладна пожертвувати власним життям, а ще більше життям інших людей, аби лише потрапити в історію? Кривавий злочинець і зрадник свого народу? Розглядаючи ці питання, почнемо в зворотному порядку. Ким, ким, але зрадником Степан Бандера не був? Адже він навіть не належав до тієї категорії радянських громадян, які під час війни опинилися за межами Радянського Союзу і відмовилися повертатися до нього. Тих ще так-сяк можна звинувачувати у зраді. Степан Бандера народився на землях, які спочатку належали Австрию, Горщині, а потім Польщі. Він ні одного дня не був радянським громадянином. Вихований з дитинства в ідеї українського патріотизму, сприйнявши юнацькі роки ідеології українського націоналізму, він залишився вірним цим своїм переконанням аж до самої смерті. Отже, він не зрадник, чи був Степан Бандера чистолюбною посередністю, і відносно його чистолюбства можуть бути різні твердження. А от на те, що він був посередністю, може бути лише одна відповідь – ні. Чому? Та тому, що досі на світі є люди, які обожнюють Степана Бандеру, і є такі, які його ненавидять. Посередність ніколи не викликає таких емоцій. Посередність не наживає собі ні палких прихильників, ні лютих ворогів, а якщо таке і трапляється, то всі емоції навколо посередності дуже швидко вщухають. Хто зараз пам'ятає той ажіотаж, який викликала свого часу кожна промова Олександра Керенського? Кого зараз це хвилює? Бо Керенський був випадковою особою, яка, може, навіть немобільно потрапила на гребінь хвилі, що на мить його підняла на Височину. Недаремно Шкеринський прожив довге життя в еміграції, і Сталін не пробував його знищити. Розумів, що ця людина йому вже не зашкодить. Ні, Степан Бандера не був посередністю. Залишається найважче питання, чи був Степан Бандера провідником і національним героєм України? Безумовно, він був провідником і героєм для значної частини, може більшості, але не всіх, населення Західної України. І навіть для частини тих втікачів із східних і центральних областей України, які після війни опинилися в еміграції.